Velkommen til Det Tomme magasin. Mit navn er Martin Nørgaard, og over for mig sidder min faste partner, manden uden gnist, Elias Ellers. Vi har fundet en masse dejlige klip frem til her i dag fra den danske podcast og radioscene. Det har vi nemlig. Vi lægger ud med et besøg hos pigerne i rejsekabinettet, men først så skal vi høre en helt ny slags podcast. Ja, for vi kender jo alle sammen med fænomenet tv TVPejs. Det er sådan noget hyggeligt noget, som kan køre i baggrunden, når man alligevel går rundt derhjemme. Ja, og nu er der simpelthen kommet en ny podcast til de ældre borgere, tror jeg primært. En podcast, man kan sætte på, hvis man går rundt og er lidt ensom derhjemme og kunne tænke sig, at det lød som om, der var lidt liv i baggrunden. Vi stiller om til lyden af liv. Velkommen til Lyden af Liv. Velkommen til Lyden af Liv. Mit navn er Erling. Øh. Jo, det er i hvert fald Erling. Øh, I dag der skal vi vise fjernsyn og lægge benklæder sammen. Så lad os bare komme i gang med det. Jeg skal lige have mig, Åh, jeg skal lige have mig rejst. Jeg skal lige... Jeg prøver igen. Jeg skal lige... Sådan, ja. Åh, jeg skal lige have mig rejst. Så... Så skal vi bare over til bordet. Ja, lige Ær, åh, åh, nej! Åh... Åh, jeg faldt. Jeg har faldt. Åh, vi skal ikke igen. Åh, vi skal ikke. igen. Ja, stopp! Hvorfor knætter jeg? Stopp! Sådan! Jeg skal op igen. Sådan da. Åh, måske vi bare skal se... Fjernsyn i stedet i dag. Ja, ja, benklæderne kan vente. Men øh, jeg skal alligevel heller ikke nå i dag. Igen i dag. Nå. Lad os, os... Oh, lad os sætte os ned, ja, det var dejligt. Nå, no. hvordan skidser man? Hvordan skider? Skal man da? Man trykker med der? her. helvede, for helvede er vi Van Dørs? Hvor er vi Åh, for helvede. Jeg skal på skal Nu slår vi den. Der er sort skærm. Hvorfor oh, helvede der er der sort skærm? Så må man, så man op. så man op. det Så man slå. Så man slå op på den. Hallo? Hallo? Hallo? Åh... er Der kæft, Hvem er det? Hvad? Nå. Så er tiden med også ved at være god for i dag. Jamen så må det være takker på gensynet, vi flyttes ved i morgen til endnu et... <hød og sluttet> endnu et afsnit af, af liv! Arh. Hej Linda. Hej Marianne. Og velkommen til Retskabinettet. Ja, vi sender noget sted fra Mexico, og der er altså sket lidt af hvert siden sidst. Det må man nok sige. Sidst drev vi jo neglende af en mand, og i stedet for at blive betalt med kotanter, så fik vi jo bare en mursten af hvidt pålver af Ja, og hvis der er noget vi to ikke er, så er det nejhatte. Så i stedet for at blive sure, så solgte vi bare det meste af det til nogle gadebørn og som fællestudie og så tænkte vi, at vi kunne prøve resten selv, og det viser sig faktisk, at det er ret fedt at tage kogt som det viser sig være så fedt så fedt! Jeg ja, totalt fedt! Jeg har faktisk slet ikke lyst til der længere. Nej, heller ikke mig. Bare mere kog. Mere kog! Ja, mere kog, ikke? Man det egentlig bare fedt her i McCook, og man har slet ikke lyst til at skyde hjem jo. Nej, har hjem til hverdagen og remoulade med, og man må her blande mennesker til at Så meget federe. Nå, men du har faktisk vi noget den her gang. Husk ikke at støtte vores podcast ved at købe en brevvæk eller en springkniv på vores hjemmeside. Ja, og husk at følge med i næste uge, hvor vi leder af den bedste syge til at oplyse dig. Vi ses! LOC, han har gønnsforter. det e med. Klimakrisen fylder jo mere og mere efterhånden, og vi vil alle sammen gerne gøre vores for at redde planeten, og det kan man lære mere om i podcasten Jordens Bodyguard. Ja, og så skal vi også høre traileren for et nyt portrætprogram om Danmarks nok mest fetterede revystjerne.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 kan du komme helt tæt på legenden, når P1 portrætterer manden, der har personificeret dansk revue i en menneskealder. Så kigger jeg på den lille M9-dreng og siger, Næh, sorte sambo, rigtig pizza er fra Italien. Det der, det er en perkerlavkage. Det er selvfølgelig ingen ringere end Kirk Spasser. Doppi doppi op! med, når vi stiller skarpt på kunstneren og levemanden Kirk Spasser og hans lange liv i rampelyset. Hvis hun sover, det er jo et overgreb, det er højst et sovergreb! Doppi dopp, dub. dub. P1-portrættet, ham de grinede af, kommer snart i din radio. Og velkommen til Jordens Bodyguard. Mit navn det er Bengt, og jeg vil gøre alt for at redde jorden. Jeg er, jeg er med andre ord, eller faktisk med de helt rigtige ord, jeg er den danske Greta Thunberg. Jeg er, jeg er en lille pige, der elsker miljøet, og så hader at gå i skole. I hvert fald, i hvert fald inden i, udenpå, der en mand i 30'erne, der er træt at være på, være på dagpenge, men det skal vi snakke om nu. I dag, der skal vi nemlig lave en hestevogn, fordi der er alt for mange biler i verden, og dem der kører på el, de er alt for dyre, der er der ikke nogen, der har råd til. Heste, derimod, ikke? heste koster ingenting, og træ. Det kan du nappe gratis i skoven. Grønnere bliver det ikke. For det første, så skal vi øh, have sat noget træ ud, øh, så vi kan begynde at bygge vores hestevogn. Og jeg, jeg tænder lige øh, rundsaven. Pisfed sav. Bruger rigtig meget el, men elforurener jeg ikke. Oh, er faktisk lidt kold, synes jeg. Jeg tror sgu lige, at jeg tænder dieselkompressoren, så jeg kan få gang i varmeblæseren. Så, øh, så er jeg også snydt lidt. Det, det gør man i øh, madprogrammer også. Så i stedet for at save øh, det hele selv, så har jeg bestilt noget træ i Stark. Jeg kan se, det kommer nu. Ja, bare kom ind. Kom ind. Kom in. Nej, nej! Stop! Stop! Ah, fuck. Det var min tønne med brugt motorolie. Nu lavede det jo direkte ned i grundvandet. Pis! Shit, er den halv fire? Så skal jeg jo have hentet min datter. Åh, Det... oh, fuck, så bliver jeg nødt til at tage bilen, jeg ikke. Den hestevogn er slet ikke færdig. Nå, vi, vi lyttes ved næste uge. Jeg skal afsted. Hej og velkommen til podcasten Mød og Pølser. Mit navn er Lasse, og jeg drikker en del mjøde til hverdag, og så er jeg rigtig glad for at lave pølser. Vådpølser, tørre pølser, flotte pølser, grimme pølser. Alle mulige former for pølser kan jeg godt lide at lave. Jeg har faktisk også drukket en del mjøde allerede i dag. Jeg har for eksempel allerede drukket den her flaske. Og, øh, og den her flaske har jeg faktisk også drukket. Ja, sådan er det, når man er til mjødesmaging. Og nu skal jeg til at smage øh, den her lidt øh, nye mjøde. Men, øh, åh, men først... Øh, men først, så skal jeg lidt, lige... Så skal jeg lige... Øh, åh, så sådan, at jeg er, det, er, det, er blevet tid til at lave pølser i. Nogle gange skal jeg bare lige... Øh, åh... Hvad fanden laver du, mand? Du skulle da ikke bare skide på gulvet midt i mødesmagning. Det var i hvert fald den her gang. Følg med i næste uge, hvor jeg skal til orienteringsløb. Så er det tomme magasin faktisk ved at være vejs inde for i dag. Det er det. Men øh, vi slutter lige af med et besøg hos lægen. Det er tomme magasin. Mm -hmm. Ja, så er det Alex. <coughs> Hej. Hej, Alex. Sæt den ned gang. Nå, jeg kan se, at du har ringet ind med ondt i halsen. Ja, det, det er rigtigt. Jeg synes, det, det har været en us tid nu, og, og jeg synes også, jeg er begyndt at få en lille, lille smule feber, synes jeg. Okay. Ja, så, så lad os lige prøve at se en gang. Ondt i halsen. Okay, okay, okay, okay, okay. Hvad, øh, hvad skriver du? Jeg er simpelthen lige ind på netdoctor for at tjekke dine symptomer, og øh, det virker som om du har rabies Hva? i røvhullet. H jeg forstår ikke, hvad du siger lige nu. Prøv at se en gang, prøv se en gang. Hvis man, øh, hvis man tager dine symptomer, og også hoste feber, og kombinerer dem med søgeordet anus på netdoktor, så er det rabies. Men, men hvorf hvorfor har du skrevet anus? Det er, fordi man aldrig kan være for forsigtig, altså. Og når jeg som læge først har mistanke om rabies, så altså, jeg har jeg aflagt en ed, så, så, så, ja, så jeg er en, jeg er nødt til at stikke en finger op i numsen på dig. Det er. Jeg, skal ikke, jeg skal ikke have en finger i numsen, jeg har halsbetændelse. Og er du sød? Og lad være med at sidde og pumpe mere ud i hånden på dig selv nu. Det går bare nemmest, hvis der er creme på fingeren. Altså, ellers så kan lukkemusklen blive helt forskrækket, og så strammer den helt op. Min røv fejler ikke noget. Det er dig, der fejler noget. Du, du er slet ikke interesseret i at hjælpe mig. Altså, du, du er bare en klam mand, der gerne vil stikke fingeren op i nomsten på mig jo. Nu har jeg aldrig. Hvad er det for en beskyldning? Jeg har været læge i 30 år, og så kommer du og antaster mig for at være en klamrian. Prøv at, Jeg skal bede dig om at forlade min konsultation omgående. Okay, undskyld så. Jeg bare en lille smule overrasket. Ja, men ved du hvad, du kan finde dig en anden læge, synes jeg. Nej. okay, undskyld, det tager også for lang tid. Kan vi ikke starte forfra igen så? Kan vi ikke være venner igen? Hvad skal jeg gøre? Du kan sut på mine fingre. Du lytter til Nattevagten.